Allah Ta'ala fi kitabih Isma'ul Juyusi Islamiyya ala harbi al-mu'attila wal-jahmiya al-qismu sani min hadan san ashabul dhulmat wa hum al-munqamisuna fil jahli bihaythu qad ahata bihim min kulli wajhin faimaa bimanzilati al-an'ami fa hum bimanzilati al-an'ami bal hum adallu sabila Fahaulai amalum yang mereka lakukan, tidaklah mereka melihatnya, melainkan dengan cara penurunan dan mengikuti para leluhur mereka, tanpa cahaya dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan Dia kami bertanya-tanya tentang urusan dunia dan akhirat. Kami berdoa dan beribadah kepada Nabi Muhammad dan kepada para Nabi dan Rasul-Nya رب شرح لصدري ويسر لي أمري وأحل الأقدام من لساني يفقه قولي رب جن علما ورزقني فهما وعملا متقبلا اللهم ألهمني رشدي واقيني شر نفسي اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغثو أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Al-Ikhutafillah pada pekan enam Pakenampau kita telah menjelaskan tentang pembagian manusia Ada Ashabu An-Nur, orang-orang yang di atas cahaya Ada Ashabu Zulumat, orang-orang yang dalam kegelapan Disebut dengan Ahlul Jahli wa Zulmi ya, Kemudian bagian yang kedua ini Ahlul, Ahlul Jahli wa Zulmi Kita telah bagi menjadi dua bagian pula yang pertama adalah orang-orang yang menyangka mereka di atas ilmu dan petunjuk Padahal mereka dalam kesesatan dan kejahilan Mereka disebut dengan nama Ahlul Jahlil Murakab Orang yang jahil kuadrat Yang tak mengetahui kebenaran, bahkan memusuhinya Memusuhi orang-orang di -orang atas kebenaran Mereka senantiasa berupaya ...menolong kebatilan dan ahlul batil. Memberikan loyalnya kepada ahlul batil. Dan mereka mengira di atas petunjuk. Ya padahal mereka di atas kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang meyakini sesuatu yang mereka lakukan. Yang mereka yakini adalah kebenaran. Padahal mereka di atas kesesatan. Perumpamaan mereka bagaikan orang... ...yang tengah kehausan di padang pasir yang luas... Yang dia melihat dari jauh, seolah-olah di sana ada air yang berkumpul. Tadkala mereka mendekat, ternyata di sana hanyalah Fatah Ya, Mereka telah melakukan perjalanan yang sia-sia untuk mencari air, padahal di sana tak ada air. Mereka yakin akan mendapati air, padahal yang mereka lihat hanyalah merupakan pandangan Fatah Morugana belakang. Ini adalah jenis manusia pertama. Ya. Perempamaan mereka adalah perempamaan orang-orang yang memang mereka tidak mengambil ilmu dari wahyu. Ya. Jadi ilmu mereka mereka anggap di atas petunjuk padahal itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Ya. Mereka itu oleh Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul قُلْ bil بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا Katakan Muhammad, maukah kau beritahukan, beritahukan kepadaMu orang-orang yang sia-sia melaknya al-ladina yah sabunah an Mereka lah orang-orang yang mengira mereka telah ya melakukan kebaikan yah sabunah an-nahum yah Mereka mengira mereka di atas petunjuk. Mereka inilah yang dikatakan di hari kiamat. Wakadimna ilah ma amilu min amalin fajalna muhabaan mansurah. Kami giringlah mereka di hari kiamat. Kami datangkan mereka dengan amalan-amalan mereka yang banyak. Kemudian kami jadikan semua amalannya hancur, beterpangan bagaikan debu-debu, diterpa badai, habis seluruhnya. Ya, mereka leh Allah katakan kadzalika jurihimullahu a'malahum hasaratun 'alaihim. Demikianlah Allah tunjukkan di hari kiamat apa yang mereka lakukan adalah merupakan penyesalan bagi mereka. Karena semuanya sia-sia. Ini adalah bagian pertama orang-orang dalam kegelapan yang disebut dengan nama ya, Mereka adalah orang-orang yang mengira di atas petunjuk pada halaman ke atas kesehatan malam hari ini kita akan sebutkan bagian kedua daripada ahlul zuluman, orang-orang dalam kegelapan al-qismu thani min hatat senfi, Adapun jenis kedua ashabul zulumat orang-orang di dalam kegelapan wahum al-munugamisu nafil jahli yang mereka tenggelam dalam kejahilan bihaithu qad ahata bihim min kulli wajh kejahilan <Sessizekan> telah meliputi mereka dari segala sisi, dari segala penjuru fahum bimanzilatin al-am mereka ini tak ubahnya kedudukannya sama bagikan kedudukan binatang-binatang ternak Balhum sabila. bahkan mereka lebih sesat jalannya mereka tempuh daripada binatang-binatang ternak fahaulai a'maluhum Alatia amiluha pada khiri balsirah. Mereka lah yang mengamalkan amalan bukan di atas ilmu, bal min mujarud taklid. Mereka lah orang-orang yang mengamalkan suatu amal hanya sekedar ikut-ikutan. Ketibaan abah, mereka lah orang-orang yang hanya sekedar mengikuti apa yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Min ghairi nurin min Allah. Bukan di atas cahaya daripada Allah Jalla wa'ala. Ahlu taqlid. Kalau yang pertama orang-orang yang menyerah di atas petunjuk dan ilmu mereka adalah ahlu ahlu syubuhat ahlu bidah. Mereka mengingat di atas petunjuk adalah mereka yang tersesatan. Kalau yang kedua ini ahlu taqlid. Yang hanya ikut-ikutan mengikuti apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka Mengikuti apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka tanpa keterangan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahdanallahu ilaikum kadhulmatin jam'u dzulmah wa hiya dzulmatul jahli wa kufri wa dzulmatud zulmi wattibaul hawa wa dzulmatus syakki war raibi wa dzulmatul i'radi 'anil haqqil ladzi ba'atsallahu ta'ala bihi rasulahu shalawatullahi wa salamun alaihim وَنُورَ الَّذِي أَنزَلَهُ مَعَهُمْ لِيُخْرِجَ بِهِنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَإِنَّ الْمُعْرِضَ عَمَّا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يَتَقَلَّبُ فِي خَمْسِ ظُلُمَاتٍ صُلْوَهُ ظُلْمَةٌ وَعَمَلُهُ ظُلْمَةٌ وَمَدْخَلُهُ ظُلْمَةٌ وَمَخْرَجُهُ ظُلْمَةٌ وَمَصِيرُهُ إِلَى ظُلْمَةٍ فَقَلْبُهُ مُظْلِمٌ وَوَجْهُهُ مُظْلِمٌ وَكَلَامُهُ مُظْلِمٌ وَحَالُهُ مُظْلِمٌ Wadaqabalat bacirotuh al khuffa shiyya, ma baghtalillahuh bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al nur, jadhi harabi minhu, wakad al nuru, yahtufu, baceruh, baceruh, baceruh, baceruh, faharub ila zulumatil a'ra'il, latti hia ansab bihi wa au la kma kil, khuffa, khuffa, khuffa fi Waqahat qatun min al-laili. Qatun min al-laili muzlim. Allah menjelaskan dalam Quran Al-Karim kalau matin di bahari najiin. Bagi kegelapan kegelapan. Di lautan yang gelap yang syahumaujun. Lautan yang gelap di atasnya ombak yang besar menfaukhi sahab di atasnya awan yang hitam. Tumatin ba'aduha fukba'adin kegelapan bertimpa-timpa. Kegelapan dasar lautan Kegelapan lautan yang gelap Di atasnya ada badai Di atasnya ada awan yang gelap Inilah kegelapan Kegelapan Allah memakan dalam Quran Kata beliau Zulmat jam'ul zulmah jamak daripada zulmatun yang artinya kegelapan Wahia zulmatul jahli Kegelapan itu Maksudnya adalah kegelapan kejahilan Kegelapan kekufuran Kegelapan kezaliman Kegelapan mengikuti hawa nafsu, kegelapan keraguan-keraguan, kegelapan berpaling daripada kebenaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus dengan Rasulnya, yang dibawa oleh Rasulnya, salawatullah salamu alaihim. Dan adapun cahaya, Ya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bersama para Rasul, agar Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya maka sesungguhnya orang yang berpaling daripada apa yang dibawa oleh para rasul dan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk agama yang hak maka orang-orang ini yang berpaling daripada apa yang dibawa Muhammad yataqallabu fi khamsi dhulumat mereka ya senantiasa ada berbolak-balik dalam lima kegelapan qauluhu dhulumatun kalau dia berkata-kata perkataannya gelap tak mengandung hikmah, ilmu, ataupun petunjuk. Perkataannya gelap. Wa Kalau beramal, amalannya pun gelap daripada petunjuk. Wa Masuknya pun gelap. Wa Keluarnya pun gelap. Wa ila Dan tempat kembalinya juga dalam kegelapan. Kegelapan kubur, kegelapan padang mahsyar Walaupun Muslim hatinya gelap, wajahmu muzlim sehingga wajahnya pun menjadi gelap. Walaupun muzlim perkataannya gelap, wahalu Muslim keadaannya gelap. Wajahmu Muslim keadaannya gelap. Wajahmu Muslim keadaannya gelap. Wajahmu Muslim keadaannya gelap. Wajahmu Muslim keadaannya gelap. Wajahmu Muslim keadaannya gelap. Wajahmu Muslim yang mampu terbang di malam hari, namun tak mampu berjalan di siang hari, terbang di siang hari. Perumpamaan mereka ini bagaikan perumpamaan Mereka memandang kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW bagaikan kelilawar yang memandang cahaya di siang hari. Dia mengelak, dia menjauh. Ya, <sum> <sum> Kelilawar itu kalau melihat cahaya, dia lari. Karena dia hidup dalam kegelapan. Melihat dalam kegelapan. Begitulah perumpamaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka melihat Muhammad membawa cahaya petunjuk, mereka akan berlari berpaling daripadanya. Silau mata mereka dengan cahaya kebenaran. Wa kada nuru yahtafu basarahu. Padahal sudah hampir cahaya tersebut menyambar pandangan matanya. Ya, sekiranya dia tidak lari dia akan mendapatkannya tapi dia berlari daripada cahaya. فهارب الى ظلمات الاراء daripada mengikuti apa yang dibawa Muhammad dia lebih suka mengikuti kegelapan berbagai macam logika berpikir manusia pendapat-pendapat manusia allatihi ansabu wa aula yang pada hakikatnya ya itu lah yang lebih cocok bagi dia lebih utama baginya karena memang dia tak akan mungkin mampu melihat Cahaya petunjuk bagi ikan kelilawar, sebagaimana dikatakan, kafah vision aashahan nahr. Kelilawar, kalong yang membuat mata mereka buta di siang hari, betawihi dengan kuatnya cahaya siang. Owa fokaha kitaun menyalai limudlim yang sesuai baginya adalah potongan malam yang gelap. Orang-orang ini tak sesuai baginya wahyu. Cahaya ini bawa Rasulullah SAW. Yang sesuai bagi adalah araun nas. Apa yang dikatakan manusia, kata si fulan, kata si alan, al apa yang menjadi ijtihad si Zaid, ijtihad si Umar, si Umar dia jauh daripada cahaya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena matanya tak akan mungkin sanggup melihat cahaya tersebut, bagaikan kelawar yang tak mampu melihat terangnya siang, dia akan berlari mencari tempat yang gelap. Menunggu masa yang gelap, baru dia hidup dan terbang. Ia dan bila. Nam, ahzaan Allahu ilaykum. Faida jaa ila zubala tifl wa nupata tifl adhani. Jaa lassala wa abda wa aada wa qaaqaa wa farqaa. Faida taa' al nur wa shams risalati in fi adhiratil hasharat. Faida jaa zubala tifl afkar. Kalaulah datang berbagai macam pemikiran-pemikiran sampah dari berbagai macam ahlu bid'ah, ahlu syubhat dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang sampah, kaitnya bukan cahaya, wanu hatatul adzhan, logika-logika berpikir yang menyimpang jala wasal. Barulah dia akan berjalan, dia akan terbang, ya dia akan hidup. Dia akan bergerak, wahabda, wahagda. Dia akan menampakkan diri, dia akan kembali, wahqaqaa, wahfarqaah. Bagaikan ayam yang berkokok ketika melihat matahari, ya ketika melihat fajar terbit. Begitulah perumpamaannya. Faidah taalaan Nurul Wahi kalau muncul cahaya wahyu, wahsyamsurrisalah terbitlah matahari. Risalah yang dibawa oleh Nabi Yang mulia AS Dia akan segera masuk Ke dalam lubang-lubang serangga Subhanallah Inilah bahasa Ibn Qayyim Ahlul Bid'ah Dan para pengikutnya Anti melihat cahaya wahyu yang dibawa Kalau datang cahaya Dia lari Tapi andai kata apa yang diwariskan oleh nenek moyang itulah agamanya, itu yang dipegang sekuat kuatnya. Ya, hanya taklid ikut-ikutan belaka, anti dengan cahaya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena mata mereka bagaikan mata kelilawar yang hanya mampu melihat kegelapan, tak mampu melihat terangnya siang, tak mampu melihat terbitnya matahari. Begitulah perubahan mereka. Naam. Wakauluh Taala di bahri lujjin, al lujju al amiku mansubun ila lujatil bahri, waw mu'adzmu, wakauluh yqsha hu mawjum min faukhi mawj, tafsirun li hal hadal mu'arid anwahi, fashbah tlahtum amwadi subhi wal baatili, subhi wal baatili fi cadrhi bi tlahtum وأنها أمواج بعضها فق بعضها فوق بعض والضمير الأول في قوله يغشاه راجع إلى البحر والضمير الثاني في قوله من, من, من فوقه عائل إلى الموج ثم إن ذلك الأمواج مغشات بسحاب فها هنا ظلمات ظلمة البحر اللجي وظلمة الموج الذي فوقه Ya. kembali beliau menjelaskan tafsir yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim ya kabahrin lujiyyin perbahar kebaikan orang-orang dalam lautan yang gelap kata beliau perkataan Allah fi bahrin lujiyyin al lujiyyu al amiq lautan yang dalam karena dalamnya Lautan tersebut tak tersentuh cahaya matahari dalam kegelapan. Mansubun ila lujjatil bahri. Disebutkan kepada lautan yang dalam. Wahu wa mu'amuhu. Ya. Yang mana yang mana begitulah dominennya. Lautan yang dalam yang tak ada pada cahaya yang tembuskan dalamnya. Kegelapan belakang yang ada. Yaqshahu maujun min fauqihi maujun perkataan Allah yang gsyahu mujun min fawqihi mujun ya lautan yang gelap yang ditutup oleh gelombang yang besar di atasnya ada gelombang min fawqihi sahab di atasnya ada warna hitam taswirun li hal mu'arid ini adalah merupakan gambaran permisalan terhadap orang-orang yang mengangkangi petunjuk yang dibawa rasul berpaling menjauh daripada-Nya menjauh daripada wahyu al mu'arid an wahyihi fashabbaha talatu amwajish shubah wal batil fi sadrihi fashabbaha ya, ya'tu fashabbaha maka Allah memberikan perumpamaan badai atau ombak-ombak syubhat dan kebatilan ya yang terdapat dalam dadanya bitalatu mi'amwajidza rikal bahri bagaikan ombak yang begitu dahsyat ya saling bertimpah satu sama lain begitulah Subuhan kebatilan yang ada dalam dirinya bertimpa-timpa, bagaikan ombak yang datang beruntun bertimpa-timpa. Satu ombak datang, ombak yang kedua datang, ombak yang ketiba. Begitulah kira-kira dadanya dipenuhi dengan ombak-ombak subuhan. Wa naham wajun ba alduha fokobadin ombak di atasnya ada ombak lagi. Dan adapun zaman pertama fiqauli yagsha hu urajinil bahri Lautan tersebut ditutupi oleh ombak. Fauqa ba'din. Ya, kata beliau, rajinil al-bahri wal-dhamir al, -bahri wal al fi qawli min fauqihi. Di atasnya a'idun illal Di atas ombak itu ada lagi ombak. Thumma inna tilkal amwaj. Kemudian ombak dan ombak demi ombak tersebut. Mughushatun bisahabin. Ditutupi lagi di atasnya oleh awan hitam yang kelam di tengah lautan ketika badai datang gelap gulita subhanallah ya yang biasa ke laut pergi memancing ke laut ketika badai taulah dia bagaimana gelapnya lautan gelapnya ombak gelapnya kedalaman lautan kegelapan di atasnya kegelapan di atas kegelapan fahana dhulumat di sini terdapat beberapa kegelapan wadhulmatul bahri gelapnya lautan yang dalam al-lujji wadhulmatul maujil ladhi fawqa kegelapan ombak yang di atasnya yang begitu besar wadhulmatus sahab di atas ombak itu ada lagi kegelapan awan ladhi fawqa dzalik ladhi fawqa dzalika wallahu idza akhraja man fi hadzal bahri yadahu sehingga orang yang dalam kegelapan lautan kegelapan lautan yang dalam kegelapan ombak Pekatnya awan, kalau dia mengeluarkan tangannya, fihad al-bahri. Ida akhir zaman fihad al-bahri. Ada hulam mekat ya Orang yang dalam keadaan demikian jika mengeluarkan tangannya, hampir-hampir tangannya yang dekat dengannya tak terlihat lagi, karena gelapnya tangannya pun tak terlihat. Ya, Subhanallah begitulah ahlu ash berada dalam kegelapan-kegelapan.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 Dan persisikan makna hampir-hampir dia tak dapat melihat tangannya. Kebanyakan ahli Nahu mengatakan wah nafiu nimmuqal rabati roytiha, menafikan dekatnya benda, ya, yang tak dapat terlihat meski begitu dekatnya dia. Wah wah abla komen nafiu royah lebih utama daripada mengatakan tak terlihat. Tangannya tak dapat dilihat. Itu lebih dahsyat daripada cukupar mengatakan dia tak lagi melihat apapun juga. Ya, ini dikatakan tangannya sendiri yang paling dekat dengannya tak bisa dilihat. Ini lebih lebih dalam maknanya daripada menafikan penglihatan sekitar mengatakan dia tak bisa lagi melihat karena gelapnya malam. Tangannya saja yang dekat tak bisa lihat. Ya. Fa innahu qad yantafi'u qushai wa la tantafi muqarabatu. Kadang-kadang dinafikan terjadinya sesuatu tapi tidak dinafikan ada sesuatu yang lebih dekat daripadanya. Fa annahu qala lam yuqarib ru'yatuhā lam yuqaribu ru'yatuhā lam yuqarib ru'yatuhā biwajhin. Ya, penglihatan matanya tak mampu melihat apa yang paling dekat dengannya sama sekali. Menunjukkan betapa dalamnya kegelapan tersebut. Naam para ya, haula wa kada min min af'alil muqarabah lahu hukmu sa'iril af'ali fil nafyi wal isbati fa ida qil kada yaf'al fa huwa ithbatu li muqarabati al fi'li fa ida qil lam yakad yaf'alu fa huwa nafyi wa huwa nafyun li muqarabati al fi'li yaa berkata sebagian orang-orang dalam bahasa arab kada lam yakad ya raha kada kata kerja kada min af'alil muqarabah Termasuk dalam jenis kata kerja dalam bahasa Arab Mi' Al-Muqarrabah menunjukkan kedekatan sesuatu. Laha hukmu afal fil nafi dia sama dengan fi'il-fi'il lainnya dalam menafikan atau menetapkan. Jika dikatakan kada yaf'al, hampir dia berbuat, fa huwa ithbatun li menunjukkan betapa dekatnya dia dengan perbuatan yang hampir dilakukannya, sudah dekat tapi belum. Fa qila lam yakad yaf'al Bahwa nafil ni mukallaf fi Jika dikatakan lam yakat yafal, menunjukkan dia dinafikan, ya menafikan satu perbuatan tak mampu dia melakukan itu sama sekali. Wqad tayfatun akhra, balhada dadlun ala annahu inna ma yaraha bade juhurin shadidin, wfidalika isbatu rujiatiha bade al-dhul aqsur liajli tilkal dulumat kata laha shaknun laysa ligayriha minal af'al fa inha ida atbatat nafat, wa ida nafat atbatat fa ida qalat, fa ida kulta ma kat, ma kadat tu, ma kittu asilu ilayka, wa ma'nahu wasiltu ilayka ba'dal juhdi wa saltu ilayka ba'dal juhdi wa shidda, fa hada isbatun lilwusuli, wa ida kulta, kada zaidun yaqum fa hiya nabiyun kama qala ta'ala wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakunu alayhi libada sebagian mengatakan ya makna lam yakad yaraaha hampir dia tidak melihatnya ini menunjukkan bahwasanya ya, dia akan dapat melihatnya setelah berpayah-payah dia keluarkan tangannya dia akan dapat melihatnya setelah berpayah-payah baru terlihat tangannya dan itu menunjukkan ithbatu ru'yatiha ba'ada ba'ada a'zamil usri dia akan mampu melihatnya setelah kesulitan untuk melihat diajli tilka dzulumat karena begitu dahsyatnya kegelapan tersebut qalu karena mereka berkata adalah sya'nun laisa min af'al kata mereka kata-kata kada dalam bahasa Arab yang artinya hampir adalah kata kerja yang tak sama dengan kata kerja lainnya. Mereka membahas tentang tinjauan bahasa dari kata-kata lam yakad yarah. Hampir-hampir dia tidak melihatnya. Sebagian mengatakan ini menunjukkan dia mungkin melihatnya tetapi dengan susah payah terlebih dahulu. Fa inna ha idza nafat, jika ditetapkan menunjukkan dia tidak ada sama sekali. Wa idza nafad wa idza nafad uthbitat dika dibali maka sesungguhnya dia telah menetapkan sesuatu Bahasa Arab juga mengatakan ma kittu asilu ilaika ya ma kittu asilu ilaika maknanya wasaltu ilaika ba'dal judihampir-hampir aku tak sampai kepadamu artinya dia sampai setelah bersusah payah terlebih dahulu ya artinya dia mungkin melihat tangannya dalam kegelapan malam, dalam kegelapan ombak dan gelombang, dalam kegelapan awan, tapi dengan susah payah. Fahad ya, al-Isbahunil Wasul. Ini menunjukkan mungkin dia sampai, tapi dengan susah payah. Woidakul Jaga Ada Zaidunyakum Fahyanafion Neki'ami. Kalau kau katakan hampir-hampir si Zaid itu berdiri, menunjukkan engkau mengatakan sesungguhnya Zaid tidak berdiri, tapi hampir berdiri, menafikan berdirinya Zaid. Bagaimana Allah berfirman: Wa anhu lama qama Abdullahi aduoh. Sesungguhnya terkala berdiri hamba Allah Muhammad berdoa kepada Allah kadu yakunu na alehi hampir-hampir mereka ya bertimpa-timpa karena ingin mendengar apa yang dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. QMinhul Qaulu Taala, wa in ykadul aladin kafru, la yzlikuunak biabsarhim. Sebab keman Allah katakan dalam Quran, wa in ykadul aladin kafru. Hampir-hampir orang kafir, la yzlikuunak biabsarhim, menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Orang Yahudi ada yang memiliki pandangan yang begitu dahsyat namanya Ain yang biasa dia gunakan untuk kezaliman. Maka dia ingin menjatuhkan Nabi Susann Beri untanya dengan pandangan matanya Allah turunkan air ini Hampir-hampir orang kafir menjatuhkan Engkau Artinya tak jadi terjatuh tapi hampir Ya Artinya Dia Ya Tidak terjadi padanya Tapi hampir terjadi Naam Wan anshada ba'duhum fi dalik Mulgizan Anahwi yuhadhal asri ma hiya lafdhah jarat fi lisaani jarhum wa ya jarhum wa dan sebagian orang menyebutkan kata-kata syair anahwi yuhadhal asri apakah ahli nahwu ini ma hiya lafza? ya tidaklah dia merupakan ucapan jarat fi jurhumin wa samud fi lisaani jarhum Kecuali perkataan yang pernah dikatakan oleh bangsa Arab terdahulu, suku Arab yang telah punah, Jurhum dan Thamud. Ia digunakan dalam Surah Nafi' asbatah wa in asbatah qamat nqamun johul. Ia digunakan dalam Surah Nafi' asbatah. Jikalau engkau menggunakan hal tersebut. Dalam bentuk menafikan berarti engkau telah menetapkannya. Sebaliknya jika engkau nafikan berarti jika engkau menetapkan berarti engkau telah menafikannya. Naam. Qalat firqatun thalithatun minhum Abu Dia berluas-luas dalam sisi bahasa ya. Dan kita orang awam begitu sulit untuk mencernanya apalagi ini bahasa Arab. Dia membahas makna firman Allah lam yakad yaraha apa arti lam yakad yara hampir-hampir dia tidak melihatnya ya itu yang dibahas perbedaan para ahli Nahu dalam mengartikan lam yakad yara sebagian mengatakan mungkin terlihat tapi dengan susah payah terlebih dahulu ada yang mengatakan ini hampir terlihat tapi tidak terlihat itu pendapat pertama pendapat kedua mungkin melihat tapi dengan susah payah terlebih dahulu karena gelapnya malam Ya, kerana gelapnya lautan. Kerana gelapnya ombak gelombang. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Ya. Ya. Wa qalat firqatun thalisatun minhum Abu Abdullah ibn Malikin Abu, Abu, Abu, Abdul Abu Abdullah Abdullahi ibn Malikin Ibn Malikin waghairuh. Inna isti'amalaha Inna isti'amalaha Inna isti'amalaha Inna isti'amalaha isti Isti'amalaha مثبتة يقتضي النفي خير الخبريها فقولك كاد زيد يقوم واستعمالها منفية يقتضي النفي بطريق الاولى فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية او مثبتة فلم يكد زيد يقوم ابلغ عنده في النفي من لم يقم واحتج بأنها اذا نفيت وهي من افعال المقاربه فقد نفذ فقد فقد نفذ مقاربه الفعل و هو ابلغ من نفي واذا استعملت مثبتتا فهي تقضي مقاربه اسمها بخبرها وذلك يدل على عدم وقوعه و تذرا عن مثل قولي تعالى فذبحو oh ها ومكادوا يفعلون و عن مثل قولهم وصلت اليك وَسَلِمْتُ وَمَا كِتُّ أَسْلَمَ بِأَن بِأَنَّ هَذَا وَارِدٌ عَلَى كَلَامَيْنِ مُتَبَايَنَيْنِ أَيْ فَعَلْتُ هَذَا بَعْدَ أَلَمْ أَكُن مُقَارِبًا لَهُ مُقَارِبًا لَهُ فَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي وُجُودَ الْفِعْلِ وَالثَّانِي يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَكُن مُقَارِبًا لَهُ بَلْ كَانَ عَيْسًا minhu fa huwa fa bihima amranin mutadhayyiran berkata kelompok yang ketiga di antaranya Abu Abdullah Ibnu Malik dan lain-lainnya inna istihmalaha muthbatah menggunakan kata-kata ka -kata, ya dalam bentuk positif menetapkannya yaqtadi nafya khabariha akan memiliki konsekuensi menafikan apa yang dibawa britain dibawa ka qaulika sebagaimana engkau berkata kada zaidun hampir si zaid berdiri berarti engkau menafikan berdiri nya si zaid wasti amaluha manfiyatun sementara kalau andai kata dibalik menggunakan kata-kata kada yakadu dalam bentuk negatif lam yakad ya yaqtadi nafiyahu بطريق الاولا konsekuensinya menafikannya lebih utama daripada sebelumnya menafikannya lam yakad ya tidak mampu melihatnya fahia indahu tan fil menurut mereka nur abu Abdullah bin malik ini menafikan khabar ya berarti dia tidak melihat tangannya sama sekali ya menafikan khabar tersebut sawaun kanat manfiyatan aw musbatah Baik ditetapkan ataupun dinafikan. Falam yakat Zaidun yakum. Perkataan falam yakat Zaidun yakum hampir si Zaid berdiri ablaqin dahulu fitnafir. Lebih utama dalam menafikan si Zaid berdiri. Ya daripada si Zaid dikatakan lam yakum belum berdiri. Lebih dalam lagi maknanya daripada kata-kata lam -kata, yakum Zaid belum berdiri dengan perungkapan falam yakat Zaidun yakum hampir hampir Zaid berdiri itu lebih dalam daripada mengatakan daripada mengatakan, si zahid tidak berdiri wahtajja bi'annaha idza nufiyat wa af'al muqarabah dikali nafikan katanya kata-kata kada kada masuk ke dalam af'al muqarabah faqad nafat muqarabatil fi'li maka dia menafikan ya sesuatu fiil pekerjaan begitu dekat tapi tak terjadi bahwa ablah min itu lebih dalam daripada menafikan fiil sama pekerjaan tersebut sama sekali wa idza istamarta musbatatan fa hiya taqtadi muqaraba tasmiha jika engkau menggunakan kata-kata kada kadu ya dalam kata yang positif maka dia taqtadi muqaraba tasmiha li khabariha ya konsekuensinya adalah menunjukkan kedekatan isimnya dengan khabarnya وذلك يدل على عدم قوه اقويه ia menunjukkan tidak terjadinya hal tersebut mencarikan hujah sebagaimana firman Allah mereka menyembelihnya hampir-hampir mereka tidak mampu melakukannya atau ucapan mereka aku sampai kepadamu tapi hampir saja tak sampai Wa salim tu aslam aku selamat hampir aku tak selamat bi anna hadza waliduna ala kalamaini mutabayyin. hal ini dapat ya diungkapkan dalam dua bahasa yang berbeda ayfa'atu kadza ba'da an lam akun muqariban lahu aku melakukan ini padahal sebelumnya hampir-hampir aku tak mampu melakukannya fal awal yaqtadi wujud yang pertama menunjukkan terjadinya sesuatu perbuatan wa tsani yqtadi annahu yakun muqariban lahu yang kedua menunjukkan dia hampir mendekati perbuatan tersebut bal kana aisan minhu bahkan dia berputus asa dari perbuatan tersebut karena tak mampu melakukannya fahuma kalamani maqsuran bihima amrani mutaghayyiran dua perkataan yang memiliki tujuan yang berbeda nah وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق بين ما إلى الفرق, الفرق بين مادها ومستقبلها فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو مستقبل وإن كانت في ضرف النفي فإن كانت بصيغة المستقبل كانت للنفي الفعل ومقاربته نahu قول قوله نahu قولي لم يكد يراها وإن كانت بصيغة الماضي فهي تعدل إثبات نahu قولي dhabuha wa Adapun pendapat yang keempat dalam menafsirkan kata-kata lam yakad yarah mereka membedakan antara kata kerja kada yakadu madhi dan mudhari'nya bainal madhiha wa dalam bahasa Arab ada kata kerja yang telah berlalu namanya fi'l fi madhi ada kata kerja yang sedang atau akan namanya fi'l fi mudhari' mereka bedakan kata-kata kada dengan yakadu Fa fil ithbat annaka tadalam halu dalam, hal, dalam ungkapan yang positif fahiya al-muqarabatil fi'li itu menunjukkan dekatnya seseorang dengan satu perbuatan sawa'un kanat bi shighatil madhi baik dengan menggunakan fi'il madhi awil mustaqbal ataw fi'il yang mudhari wa in kanat fi dharfin tapi jika dia dinafikan fa in kanat bi shighatil jika menggunakan fiil yang mudarik, kanatina fiil fiil itu mukarib, menunjukkan tidak terjadinya suatu perbuatan dan tidak mendekati perbuatan tersebut, sebagaimana ungkapan Allah alam yakat ya dia tidak mampu melihatnya. Wainkanat bishigatil madi, tapi jika menggunakan kata kerja fiil madi, fahyat takta dilithbat menunjukkan. Ia ya, penetapan sesuatu nahwu qaulihi sebagaimana Allah katakan fadabahuha wa makadu yafalun mereka menyembelihnya tapi hampir-hampir tak dapat melakukannya nah fahadhi turuqin lin fi hadhihi lafdha was-sahihu annaha fi'lun yaqtabidu al-muqaraba wa wa an khabari lam yustafad min lafdhiha wa wa wad'iha wa lam توضع لنفسه، ولم توضع لنفسه، وإنما, وإن وإنما, وإنما استفيد من، وإنما استفيد استفيدة، وإنما استفيدة من لوازم المعناها، فإنها إذا تضط مقاربة مقاربة الفعل لم يكن واقعاً، فيكون منفيا باللزوم، وما إذا استعملت منفية, منفية، فمنفية، فإن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة، كما إذا قلت. لا يكاد البطال يفلح ولا يكاد البخيل يسود ولا يكاد الجبان يفره وان حدالك وان كانت في كلامي نى اقتضى اقول فيلي بعد ان لم يكن مقارب مقاربا كما قال ابن مالك فهذا تحقق في امرها. Ya. Kata beliau ibnu Kawi mentarjih inilah empat pandangan para ahli nahu dalam pemhamil lafaz ini dan yang benar dia tarjih annaha fi'lun yaqdul muqarabah kata-kata lam yakad ya roha kada adalah kata kerja yang menunjukkan kedekatan dengan sesuatu wala hukmu al afal humiliki hukum sebagaimana fi'il fi'il lainnya wana fil lam yustafad min menafikan khabar bukan diambil daripada redaksinya kata-katanya min lafdihha wadhiiha fa innaha lam tuta li karena dakshat tersebut bukanlah dibuat untuk menafikannya wa inna mastafida min lawazi tapi dinafikan dari sisi kelaziman maknanya fa inna idha taiqtat fi'li lam yakun waqian fa manfian bil sesungguhnya jika dikatakan dia telah mendekati suatu perbuatan tapi tidak terjadi menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut belumlah berhasil diwujudkan secara lazim jika engkau menggunakan secara Ya manfi menafikan sesuatu fa in kana fi kalam maka dia adalah dalam rangka untuk menafikan dekat suatu perbuatan kama idha kultas bagaimana kau katakan la yakadul battalu yuflih ya hampir-hampir saja tak akan pernah ada orang yang menganggur itu beruntung La <tuk> yakadul <menyebabkan> bakhil <bahaya di sejidat> hampir-hampir saja tak pernah ada orang kikir itu yang akan memimpin. Wa la yakadul hampir-hampir saja tak akan pernah ada orang pengecut itu yang akan bergembira dan dan sejenisnya. Wa <tuk> fi kalamaini iqtada'u qul fi'li ba'da lam yakun muqariban. Ya كما قال ابن مالك فهذا التحقيق في امرها ان لله kira-kira kesimpulan diambil oleh muqayyim rahimahullah ya saya mohon maaf kerana ini berkaitan dengan bahasa Arab yang kita kesulitan memahaminya Menterjemahkannya pun lebih sulit ya wal maqsuduh na'am wal maqsudu anna qawlahu ta'ala lam yakad yaraha imma annahu yadullu ala annahu la yuqaribu ru'yataha lishiddatidulmati wa huwa al adhar Fa kana la yuqaribu ru'yataha fa kaifa yara. maksudnya ketika menafsirkan ayat la yaqad yaraha, maksudnya boleh jadi ala annahu la yuqaribu ru'yataha. Iya, di şiddati hampir-hampir dia tak mampu melihatnya, melihat tangannya karena gelap yang begitu sangat. Fa al-azhar inilah dia makna yang paling dekat dengan kebenaran. Fa kana la yuqaribu ru'yataha fa kaifa jika dikatakan hampir-hampir mendekati Melihatnya, tidak mungkin apalagi melihatnya. Nah, kita padangkan Sambil di sini insyaallah tabaraka taala nanti kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Ya boleh jadi kalau yang berkaitan dengan bahasa mungkin kita akan hormati ya karena ini pembahasan orang-orang khusus bukan sebagaimana orang-orang seperti kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallamun Muhammadin